Könnyű lebeg is félét érzett, ugyanakkor valami ólom nehéz súlyt a szívtámból. Szeretett volna meghalni, mert tudta, hogy nem élhet együtt azzal, akit kíván. Hallotta a társai vidám nevetését a távolból, és látta, hogyan fénylik a tűz az éjszaka bársonyos sötétjében. Látta megint a fodrokat is. A fodrokat királynője szoknyája alján. Szívek körül tekerektek, átfonták az egész lelkét és életét. Olyan szeretettel és gyengétséggel gondolta arra fodros ruhára, mint valami egy Becsukta a szemét, és megpróbálta elképzelni az asszony ízét, illatát. Gondolatban már-már elérte a száját, de álmodozásaiból felriasztotta lova a lovakorkantása. Egy pillanat alatt talpra ugrott, és zsebéhez kapott, hogy megvan-e a kése. Egy fodros szoknya foszlányait látta elsuhanni a fák között.